În numele Tatălui și al Fiului și al Amin. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Om. În adevăr, cum era în zilele înainte de Potom? Oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a înnecat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Om. Matei 24, 37-39 Frați creștin, venind din cer pe pământ, Domnul nostru Iisus Hristos, să mântuiască lumea de înșelăciunea diavolului și din muncile focului veșnic, prin învățătura sa și prin gerfa sa cea mare de pe crucea de pe Golgota, între alte lucruri ne spune și aceasta, că înaintea venirii sale, acum a doua oară, când va veni ca fulgerul ce se arată de la răsărit spre apus, ca să facă învierea tuturor oamenilor, de la primul om, Adam, până la ultimul om, când sufletele tuturor vor fi iarăși unite cu corpurile înviate spre nemurirea veșnică, spre a gusta fiecare ce a făcut în viața aceasta, unii fericirea veșnică, iar alții o sunt veșnică ne arată că acum, înaintea venirii sale, va fi lumea destrăbălată la fel ca în vremea lui Noie, ca înaintea potopului. Și cu adevărat. Vedem că pe măsură ce se apropie sfârșitul acestui veac trecător, care este aproape să vină, în loc lumea să fie mai bună, mai credincioasă, mai blavioasă, mai depărtată de răutăți. Din contră, merge din rău în mai rău. Parcă e fermecată, parcă e vrăjită și o vezi cu ochii din zi în zi cum cresc răutății. Domnul nostru Iisus Hristos, ca un Dumnezeu ce este mai înainte, a știut tot ce va fi cu lumea aceasta. Și ne-a spus tuturor, chiar de credem, chiar de nu credem, că va fi lumea înaintea venirii sale ca înaintea potopului pe vremea lui noi. Și după cum aceia n-au știut nimic până i-a înnecat potopul cu apă, așa acum lumea nu va ști nimic până va veni Domnul Hristos cu foc din cer. Dar din puținele cuvinte spuse de Domnul Hristos despre lumea dinaintea potocului, nu prea s-ar înțelege așa de bine de unică zice Domnul, lumea mânca și bea, se însurau și se măritau. Dar ce se împotrivește Dumnezeu să nu mâncăm și să nu băm? Se împotrivește Dumnezeu să nu se însoare oamenii, să nu se mărite fetele? Nu! Că doar El a rânduit și hrana omului, și băutura, și însurătoarea, și măritișul. Atunci, care a fost răutatea celor de atunci de a nimici Dumnezeu așa de groaznic, înnecându-i cu apă. Domnul Hristos, în puține cuvinte, ne-a spus răutatea celor de atunci, însă deschizând și noi Cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, la facere capitolul 6 și versetul 7, ni se arată lămurit grozăvia lumii de atunci. Acolo ni se spune că mulțindu-se oamenii pe fața pământului, au văzut fiii lui Dumnezeu pe oamenilor, că erau frumoase. și alegeau de neveste, îngărindu-se unii cu alți. Și că copiii ce se nășteau erau uriași, oameni vestiți. Și de la cel mic în la cel mare, nu cugetau altceva decât numai la rele. Dumnezeu dintre ei găsiră numai pe noi a aflat numai acest drept din tot neamul acela și a spus că Duhul lui Dumnezeu va fi numai 120 de ani în omul pe care l-a făcut și va pierde cu potop de apă de la om până la animale și până la păsări și târătoare. Și lui Noe i-a spus să-și facă o corabie lungă de 300 de coți și înaltă de 30 de coți, s-o facă cu trei rânduri și împărțită în cămăruțe, unde să ia spre păstrare din toate vietățile, câte două din fiecare parte bărbătească și parte femească. câte șapte perei din animale curate și câte două din cele necurate. Și corabia s-a făcut s-a smolit și pe din lăuntru și pe din afară, cum îi sputese Dumnezeu. Domnul a zis, îmi pare rău că am mai făcut pe om, fiindcă fiecare nu cugetă decât după rel și silnicia domnește pe pământ. Iată, mai mai zis Dumnezeu, voi aduce ploaie pe pământ timp de 40 de zile și 40 de nopți, care va acoperi și pe cei mai înalți munți cu 15 coți, ca să nimicesc totul. Iar cu tine, noi voi face legământ căci pe tine te aflu fără privană în neamul acesta. Noi cu cei trei fii ai săi Sem, Ham și afet, împreună cu soțiile lor credincioși în cuvintele lui Dumnezeu au început la lucrarea corabiei au început să care materiale necesare corabiei au început la scurtarea și fasonarea lemnelor la încheierea lor lumea Văzând această construcție așa de mare, a început să întrebe pe noi: Dar ce mai înseamnă și construcția asta măi, iubiți noi? Noi am început să le spună hotărârea lui Dumnezeu că îi va pierde cu cotop de apă, înnecându-i pe toți de sub cer, din cauza bețiilor lor, din cauza chefurilor, a petrecerilor, a curbiei, a prea din cauza mântriei fetelor și a femeilor care numai de-nfrumuseța se ocupa. și din a cărora cauză bărbații de la mic la mare cugetau numai la desfrână. Din cauza silniciei că vă înșelați, vă asupriți unii pe alții. Pentru aceasta Dumnezeu a hotărât să vă piardă cu potop de apă, înnecându-vă, pocăiți-vă, lăsați-vă de rele și poate că Dumnezeu vă ierta. Și astfel noi, pe de o parte lucra la corabie, iar pe de altă parte le propovăduia ce-i spusese Dumnezeu care să le facă. Credeți că lumea a auzit? S-a lăsat de rele? Da, de unde? Din contră mai rău făcea. Va au început să-l jocorească pe noi, zicându-i, ai nebunii noi, ai îmbătrânit prost, tu ți-ai prosti și nevasta și copiii cu murorile și după ce că tu nu te îndulcești cu noi de petreceri, de veselile noastre, după ce nu faci și tu ca noi cu femeile frumoase, apoi ne mai asupriți și pe noi că vine potopul de apă și ne neacă. Astea sunt minciuni din capul tău, bolnau. De unde are Dumnezeu atâta apă să nece tot pământul? Da, auzi că și cei mai înalți munți vor fi acoperiți cu apă. Și încă cu 15 coți, ai visat noi, te-ai îmbolnăvit la cap. Și multe alte cuvinte grele ziceau, ceau, lundul în râs. Noie cu familia sa, credincioși în cuvintele lui Dumnezeu, știind pe Dumnezeu că nu minte, ei toți lucrau mereu la corabii, lăsa lumea să latre. Vestea despre venirea potopului cu apă și de lucrarea la corabie a făcut pe toți, pe mulți din depărtări să vină să vadă. Ea adevărat că nu e construiește o corabie? Venind ei și vedeau că așa este și întrebând dacă este adevărat că Dumnezeu va aduce apă să înnece lumea, li s-a răspuns și lor ca și celorlalți hotărârea lui Dumnezeu dar parcă toți erau vorbiți să nu crească și plecau mirându-se cum se poate să fie așa de întunecată toată lumea. Dar cum? I-a spus Dumnezeu numai lui Noe singur? Cum numai El singur este pe pământ fără prihană, fără păcate? Apoi iată ce spune lumea că el nu are capul zdravă și că astea sunt menciunde ale lui și nu credeau. Și vestea se dusese în tot pământul locuit de oameni. Și nici unuia nu -i trecea prin cap să creadă și să se lase de păcat. Ba, unii alcăduise și cântece la adresa lui Noe în chip de batjocor și în chefurile lor Oamenii ce spunea noi, După sută de ani de muncă uriașă la Corabie, Noe a terminat. După sută de ani. Și Dumnezeu nu i-a mai zăbovi pe cei din vremea lui Noe. Și a scurtat timpul. N-a lăsat să-i piardă la 120 de ani. A mai scurtat și a pierdut la 100 de ani. Numai la 100. Căci pe ce noi terminăm corabia, Dumnezeu îi zise, bagă de ale mâncării pentru familia ta și pentru animale și păsări și târătoare pentru mult timp. Și bagăre și pe ele în corabie, cum ți-am spus, că peste șapte zile voi aduce potopul. Noi așa făcut, A început să care cereale, vânețuri, lăuntru. A început să intre toate viețuitoarele lăuntru, două câte două. Lumea se adunase multă, făcând haz de noi, bat jocorindul și zicând, Lăsați pe nebulul ăsta să-și facă de cap. Lăsați-l să intre înăuntru. Să se înăbușească acolo și să nu mai moară și el ca toți. Lăsați-i să intre, să scăpăm de ei. Că ne era și scârbă să-i mai vedem. Și ni se împotriveau nouă. Ne spunea mereu că păcat, că păcat, că fetele și femeile se fac frumoase. Spuneau că e păcat ciocurile, chefurile a fost ca o pacoste, ca un gunoi în ochii Lasă-i intre să-mi acolo. Intrați mai degrabă în corabie și să le vedeți prostia. Să vedem o să dea Dumnezeu top de apă și multe jocuri de acestea aruncau peste ei. Iar noi, cu mintea pironită, la cuvintele Domnului Dumnezeu intră și El ultimul în corabie. În dată ce intră, Dumnezeu închise ușa după El și imediat început să dea ploaie. Dumnezeu deschise izvoarele pământului și stăvilarle cerului și timp de 40 de zile și 40 de nopți, au plouat într-una. Așa că cu 15 coți am trecut toți munții cei mai înalți necând tot ce era sub cer. Lumea la început, văzând ploaia, a început să zică o să stea ploaia, a mai plovat așa las. Dar ploaia curgea mereu. Așa cum fiori de frică a intrat în mulți și, -și ziceau, nu cumva o veni potopul, cum zise noi. Alții răspundeau, te pomenești că ne-o înneca Dumnezeu. Dar nu se poate. Tot ei făceau curaj a mai ploua și înainte și o să stea și acum. Nu s-o lua Dumnezeu după nebunul ăsta de noi, să ne necepătuți. Dar apele creșteau, râurile se umflau și roaile curgeau vijelioase, aducând de la munți la vale vite necate, copaci dezrădăcinați, copii. Ca o minune a tuturor le-a trecut pofta de păcătuit. Femeilor... Nu le mai ardea inima de împodobit Și tuturor le-a trecut pofta de chefuri și de prea Tuturor le bătea inima de frică, nu cum va veni potopul spus de noi. Mulți căutau să prevadă că o să înceteze ploaia. Dar picăturile mari și dese, fumul produs de lovitura picăturilor, nu le dădea de voie să înțeleagă nimic. Apele creșteau, pe mulții înnecau. Au început atunci să se urce pe case, în pomi. Alții fugeau pe dealuri, pe munți, cu nădejdea că o să stea ploaia. Și o scăpa. dar în zadar. Apele creșteau văzând cu ochii, acoperind case, pom, băile, de alurile, lumea țipa disperată, dar în zata. Atunci au început să se roage în disperare cei ce mai scăpase către Dumnezeu zicând Doamne lui noi, credem și noi, Doamne, în Tine, iartă-ne că ne vom pocăi, ne vom lăsa de rele, Doamne. Ne bunește, am zis, am făcut, n-am crezut pe noi când ne spunea hotărârea Ta. Am gândit că minte că e prost, că e nebun, dar ne-am înșelat, Doamne. Acum credem, iartă-ne, oprește-ți mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră, Doamne. Doamne, nu ne omoră de tot, fie-ți de noi, de copilași, de vite, Doamne, vom crede în Tine și în cuvintele Tale, vom spune și altora să nu mai facă reve. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne! Dar în zadar, era prea târziu acum, alți prieteni rude ale lui Noe strigau și ei disperați pe lângă corabie, cu mâinile pe pereții lipiți de zboală. Să le dea drumul noi să intre și ei în corabie, că pierde apă, necați. Dar noi le răspundea. Ce să vă fac eu acum? O sută de ani v-am spus într-una că vine mânia lui Dumnezeu peste voi. Din cauza păcatelor voastre și nu credeți. Spuneți că vă mint, ziceați că sunt prost, bolnav la cap, că sunt nebun. Și câte cuvinte grele nu mi-ați aruncat și eu răbdam vați jocurile voastre. Acum, de, culegeți și voi ce ați Eu n-am ce să vă fac. Rudenile lui Noe, socotându-se mai îndreptățite către el, îi strigau disperați să-i lase să intre și ei înăuntru, că nu mai poți să-l au obosit, sunt istoviți de foame și de oboseală, să le deschidă și lor. Dar noi le răspundeam, ce să vă fac eu, rudele mele? Mi-ar fi drag să fii venit și voi lângă mine. Dar n-am cum, căci Domnul Dumnezeu a închis ușa pe din afară și dacă aș deschide-o, intre apă înăuntru și pierim și noi cu voi, n-avem ce face. Și voi ați fost necredincioși, dar și ceilalți. N-ați crezut lui Dumnezeu, vă țineați numai de rede, acum Dumnezeu nu vă mai iartă. Dacă vă pocăiți, poate că vă iartă, dar acum n-am ce să vă fac. Și așa s-au sfârșit cu toții. Și n-au știut nimic Până a venit potopul Ea necape to zice Domnul N-au știut nimic, zice Domnul Dar n-au știut? Ba da Au știut cu toții Au știut că doar le se spusese Dar n-au văit să știe N-au văit să creadă Și necredința i-a pus în neștiință. Noi auzim aceste lucruri întâmplate. Poate zici, așa le-a trebuit. De ce n-au crezut când li se spunea? Dar și au fost. Și cu toate astea, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că după cum aceia n-au știut nimic până când a intrat noi în corabie și a necat potopul pe toți, tot așa va fi lumea acum înaintea venirii sale din ceruri. Domnul Isus ne arată că răutatea, necredința și pieirea celor de atunci era o icoană a răutății de acum, a necredinții și a pieirii acestei lumi, nu cu potop de apă, ci cu potop de foc. Și cu adevărat, de aproape 2000 de ani, de când Domnul Hristos a venit în lume, se propovăduiește Evanghelia sa prin biserica sa, vedem că în loc lumea să se facă mai bună, mai evlavioasă, mai cu frică de Dumnezeu. Din cont, din ce în ce, tot mai rău se face, tot mai rea ca pe vremea lui noi. În loc lumea să se oprească atât mai mult la relea de că își bate la ușă venirea potocului de foc, să chinuie pe necredincioșii în veștii nesfâși, pe toți necredincioșii și toți ticăloșii care s-au lepădat de Dumnezeu și nu mai întreabă de el. Astăzi mai mult ca oricând și când se propovăduiește Evanghelia Domnului Hristos că vine... Să sfârșească cu acest veac trecător, să dea răsplata fiecăruia, dar lumea nu crede. La fel ca pe timpul lui noi. Astăzi, ca și atunci, Dumnezeu și-a trimis și-și trimite oameni ca și pe noi să spună lumii că vine potocul de foc, dar toți parcă n-au urechi de auzit nu crede și nu vor să se lase de rețea. Tot așa atunci partea femeiască, pur are excepții, nu mai cuget altceva decât să fie frumoase, să se gătească ca pe vremea lui noi. Ca pe vremea lui Noie, de la copilițele cele mici până acele cele bătrâne, acestea-i grija tuturor să fie frumoase. Au născocit fel de fel de alifii, fel de fel de vopsele cu care se zugrăvesc pe față numai ca să fie frumoase. Să nu se ia în nume de rău, pentru că nu sunt împotriva frumosului. Căci însuși Dumnezeu a făcut pe om frumos. Însă nicăieri nu i-a dat voie să se zugrăvească pe față în timpul cui nu trebuie. Astfel a ajuns astăzi lumea. Că nu mai pot pleca fetele nici până la apă sau undeva fără să se aranjeze să fie frumoase. Nu mai pot pleca nici la munca câmpului, nici în fabrici, în birouri, decât numai să se aranjeze ca să fie frumoase. Femeile nu pot pleca nici la piață să cumpere de ale mâncării, decât după ce s-au făcut frumoase, Sau au împodobit. Și de ce dau cu otrăburile acelea pe fața, fața li se strică mai tare, se zbârcește pielea, face gropițe urâte și ca să netezească tenul, dau cu alte alifii să astupe zbârciturile. Apoi dau cu galben, cu roșu, cu verde, cu negru, ca să fie frumoase ca cele din vremea lui Noi. Și au văzut fiul Lui Dumnezeu pe fetele oamenilor că sunt frumoase, zise Sfânta Carme. Și intrau care voiau la ele pentru ca să păcătuiască. Și la fel va fi lumea acum la venirea Domnului Hristos. Pe drept cuvânt, desfrâul a fost atunci pângărirea oamenilor cu femei, la fel este și acum. Multe fete nu-și mai păstrează cinstea lor. Cinstea de fete pe să se cunune cinstite înaintea Domnului la altar. Te necinstesc. Altele nasc copii fără să fie măritate. Altele își avortează copilași, când îndoit cu păcat. Numai să nu fie știute de lume. Alții trăiesc în concubinaj necununați la preot. Alții se învață unii pe, pe alții la rele. Și așa, cam vremea lui noi. Ne spune Sfânta Scriptură că copiii ce se nășteau din acea lume, pătimașă, desfrânată, de pe vremea lui Noe, erau uriași oameni vestiți. Tot așa este și astăzi, dar poate ați avea pretenția să vedeți oameni înalți, neobiștuiti, să vedeți că se nasc oameni uriași. A, nu uriași așa trupește. Din preacurvia de astăzi se nasc uriași în mântrie, uriași în peții, uriași în chefuri, uriași în înșelătorii, uriași în tâlhării, în crime mari, oameni vestiți în necredință, uria și mânie, neîmpăcați. Și minune mare face Dumnezeu, căci ca și atunci pe vremea lui Noe, și-a ridicat dintre toate popoarele oameni, ca și pe Noe, să vestească lumei că vine potopul de foc, să ardă cerul și pământul, pe toți păcătoșii care nu se întorc să-i chinuie în vecii veci. Astăzi, spre mărturia tuturor, Dumnezeu își vestește Evanghelia la toate neamurile. Tuturor li se dă ocazia, pentru ultima dată, să se întoarcă de la răutăți, să urmeze învățătura Domnului Isus Hristos să-și scape sufletul din foc, iar de nu vor vrea, nu vor avea niciun răspuns în ziua cea mare a judecății. Și o întâmplare ciudată că și mulți vin de ascultă predicile și numai foarte puțin cred și se lasă de rele. Restul, ca și în vremea lui Noe, nu numai că nu se lasă de rele, dar și vârfesc, vorbesc de rău pe cei ce le spun și pe cei ce cred. Ei zic un au nebunităștia cu credința lor. Auzi că vine sfârșitul veacului, că vine Dumnezeu cu foc să chinui pe necredincios Astea sunt prostii goare. A vorbit cu ei Dumnezeu le-a spus că vine cu foc. Aceștia sunt nebuni, aveți timp să-i ascultați? Vedeți-vă de treabă, lăsați-i sălaltă. Ai murit, ești mort. Nu există niciun rai, niciun iad. Aici e rai, aici e iad. Să ne petrecem noi, să ne îndulcim cu păcatele, că focul nu vine niciun foc. Asta e vorbele necredincioșilor de astăzi. Așa ca și cei din vremea lui Iată ce bat jocuri aruncă de celor ca și ca noi ascultă cuvintele Lui Dumnezeu și lucrează la poruncile Lui. Ca mai bună adeverire pentru cei credincioși, ca să nu se clatene din ce a spus Dumnezeu că vine focul, și ca o mărturie pentru cei necredincioși, să ascultăm ce spune Dumnezeu în privința venirii focului. Prin proroc așa zice Domnul, nori negura negura rânconjoară, dreptatea și judecata sunt scaunul său de domnire. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe protivnicii lui. Și iarăși din nările lui se ridică fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Iarăși priveam până când scaunele s-au pus și cel vechi de zile așezut. Hainele lui ca zăpada și părul capului ca lână curată. Caunele lui de domnie erau ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii. De slujitorii slugeau și milioane de milioane stăteau înaintea Lui. Judecata s-a ținut și cărțile s-au deschis. Și în altă parte zice, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor și în prejurul Lui o furtună puternică. Iată deci hotărârea Dumnezeului cum că acum, a doua oară, a venirii lui Hristos cu foc va veni să-i chinuie pe protivnicii lui. Potopul de apă a fost doar închipuirea potopului de foc, ce va veni în curând. De aceea și zice, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o atât care sunteți întristați cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer cu Îngerii Lui Puternici. Într-o văpaie de foc ca să pedepsească pe cei ce nu vor să cunoască pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea o pedeapsă de pierzare veșnică, de la fața Domnului, de la slava puterii Lui, astfel stând lucrurile, voi care credeți în Dumnezeu și în cuvintele vădărâi Lui, fiți asemenea Lui Noie și familiei sale, cărora nu le păsa deja jocurile Lui. Desigur că le veneau greu, fiindcă ei știau că lumea nu știe ce zice, însă răbdau și s-au mântuit prin răbdare. Tot așa cei credincioși să nu țină cu om, să nu țină în seamă râsul lumii, bat jocurile, prigonirea ce-o face ei și lor ce lucrează mântuirea sufletelor. Tot așa ne poruncește și nouă Dumnezeu ca lui Noe să lucrăm la corabia de mântuire. Sfânta Biserică cu învățătura Evangheliei ce se predică din ea este o corabie de salvare din focul cel veșnic. Deci să intrăm în casa Domnului, în Biserica Domnului și să ascultăm învățătura lui Dumnezeu. Dacă se simte nevoie undeva să se și construiască astfel de corănii, pentru salvarea sufletelor din potopul ei. Și voi care până acum ați stat nepăsător față de poruncile Evangheliei lui Hristos și v-ați asemăna cu lumea necredincioasă din vremea lui Noe, de voiți a scăpa din focul cel veșnic, luați-vă de credință. Și urmați calea mântuirii Lui Hristos. Și lucrând la mântuirea sufletelor, deodată anunțați cât puteți tuturor pătărârea Domnului din cer, că vine vine cu foc să aducă răsplata necredincioși. Acum când Domnul va veni și va trimite Sfinții Îngeri, le va suna din trâmbițe și va învia toată suflarea omenească de la Adam, Acum când sufletele tuturor se vor uni iarăși cu corpurile nemuritoare, acum când Domnul Isus va trimite pe Îngerii Săi cei buni și va răpi în văzdu pe cei ce au crezut în cuvintele Lui și le-a făcut cum, acum când necredincioșii se vor vedea lăsa joți pentru focul veșnic, atunci ei se vor dezmeteci și vor vedea că s-au înșelat cu fără de lor. Atunci, văzând pe Domnul Isus Hristos, înconjurat de milioane de îngeri și de dreți care i-au slujit lui, vor începe și ei, ca și cei din vremea lui Noe, să strige către Dumnezeu, zicând, credem și noi în tine, Doamne, iartă-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, nu ne lăsa jos să pierim. Ia-ne și pe noi, Doamne, că și noi suntem plăcuți Doamne, fie-ți milă de noi, nu ne lăsăm. Am greșit, am păcătuit, acum ne pare rău de ce am făcut. Iartă-ne, Doamne! Dar Domnul Iisus Hristos le va răspunde. Ați auzit că eu voi veni cu foc din cer să-i pierd pe necredincioși. Iar voi nu credeați pe cei ce i-am trimis să vă spună, ca și pe noi înainte de potor, Voi îi luați în râs, le spuneați că sunt proști, nebuni și câte bați joc. Ziceați că în viața aceasta trecătoare este iadul și raiul. Spuneați că cine își petrece și prea preacurvește este în rai, iar cine urmează calea credinții și necăjită este în iad. Acum vedeți și voi adevăr, iadul și raiul, și îndulciți-vă de iadul vostru, de iadul focului veșnic. Auzeați cuvintele Evangheliei și râdeați de ele. Auzeați că cuvintele mele sunt mai tari ca cerul și pământul și nu credeați. Acum nu mai este mântuire. Ați auzit în viața voastră să vă lăsați de ele, dar ați râs. Acum duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavurilor și îngerilor. Atunci necredincioșii disperați își vor bate peptu, se vor lovi peste față, își vor smulge părul din cap, vor leșina de spaimă și de urgia focului, vor cădea jos vor face gesturi disperate, făcând semne de mânie, dar va fi în zadar. Atunci, văzându-se părăsiți de mângâierea Domnului Isus, se vor adresa disperați către rudelii, către prietenii cunoscuți, care s-au îmbrănicit să fie răpiți pe nori de îngeri în văzdu, la dreapta Domnului, îi va ruga pe ei să se roage, să le ajute și lor, să-i scape de mânia copului, cu mâinile încrucișate, prângându-și le vor striga. Copiii o către părinții salvați. Vor striga părinții sunt către copiii salvați, vor striga rudenii către rudenii, prieteni către prieteni, ca să le ajute, să se pogoare să ia și pe ei sus iar cei salvați le va răspunde. Ce să vă facem, iubiților? Ce să vă facem acum? E prea târziu. Voi știți cum râdeați de noi când de vedeați că urmăm Sfânta Credință, că ne ducem la biserică. Râdeați de noi și zicea dar atât atâta biserică? Dar toată duminica, în fiecare duminică, la biserică, la biserică, da, am mai văzut și eu da, ce chiar așa, când ne rugam, când cântam cântările Sfinte de laudă lui Dumnezeu, când ne vedeam că ne ducem să ne împărtășim cu Sfintele Taine, voi râdeați de noi, ziceați că suntem havodnici, proști, cuvinte de bagiocul. Mi se făcuse groază de voi la un loc, dar am răbdat-o am răbdat cările voastre. Acum Domnul ne răsplătește pentru credința, răbdarea noastră și nevoința noastră. Drag ne-ar fi să vă avem împreună cu noi, dar nu avem ce vă face. Că și pe noi ne-a luat Sfinții Îngeri, afară de asta între noi și între voi, este o prăpastie mare. Ceea ce vrea să treacă de la noi la voi nu poate. Bine era și de voi să fi crezut și să fi urmat calea mântuirii. N-auzeați și n-ați vrut să auziți. De aceea ce, ce seamănă omul, aceea se Dumnezeu să știți că nu se lasă vați jocori. Și n-au știut nimic, zice Domnul, până ce noie a intrat în coraj și a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. După cum aceia n-au știut, însă n-au vrut să creadă, tot așa și acum toți aud, dar nu vor să creadă. Deci, voi care și ca și noi cu familia sa, ați fost credincioși lui Dumnezeu. Fiți asemenea o familie sfântă, dreaptă și fără prihană în neamul nostru. Feriți-vă de păcate și nu vă fie rușine și teamă de lumea desfrânată, căci încă puțină vreme și vezi, vă veți bucura de roada credinții la nevoinții voastre. Lucrați necontenit la corabia sufletului vostru, al scăpa din potopul focului ce va să vină. În curând veți vedea o sântită le va trozni oasele în foc acestor desfrânați, acestei lumi care nu se mai satură de păcate, de desfrânare, de lăcomie, de dușmănie. Alt evanghelist spune că lumea, tot așa înaintea de da adaugă mai mult, va sădi, va zidi, va avea treabă lumea, va fi ocupată, nu are timp de rugăciune, nu au iei timp de treburi astea Astea să le facă călubrii, să le facă preoți, le facă cine n-are pământ, cine n-are treabă. Așa spune că va fi și așa are să fie, să știți. Evreii când erau un surghiuniții, tot așa ar fost de faraon. Faraon, diavolul acesta, a avut grijă să dea multe treburi omului să n-aibă timp să se gândească la suflet, la lucrul cel nemuritor. iubiți mei, eu am fost la Maglavit când aveam 18 ani. Multe dintre dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, cred că vă amintiți. Și ați auzit și vă amintiți despre minunea aceasta mare care s-a făcut în țara noastră când Dumnezeu s-a arătat la maglavit unui ciovan neștiutor de carte, gângav. I s-a arătat acolo la oi și l-a trimis Dumnezeu să spună la lume, să se întoarcă la păcăință, la Dumnezeu, că o să fie rău de țara noastră. În 35, ce spunea el la lume? Spunea că i-a spus Dumnezeu, tot așa cum auziră, să se lase lumea de red, de drăcuit, de înjurat, de furat, de mințit, să vină la biserică, să roage. Facă fapte bune, să nu mai înhame caii și vitele în zile de sărbătoare. Să fie lumea bună, că va fi rău de țara noastră. Să fiți atenți că vă spun niște lucruri importante în legătură cu ceea ce am citit. Și lumea a luat. În... Au ascultat. Cred că. Pe noi l-au ascultat atunci, la început, unii. Și s-au trezit, și i -au, i au intrat frică în ei, și s-au lăsat de rele de păcat. Dar, predicându-le mereu, o 100 de ani, au trecut atâtea generații, și lumea s-a premenit și a luat rău mai mult pe cele rele, l-au uitat. Și le mai spunea așa atunci, după 50, 30, 50 de ani încolo, poate. Cei mai mulți, fosti mai moșule de aici, de când spui tu că vine sfârșitul și n-a mai venit. Adică li se râse și la lumea de atunci, spunând că vine sfârșitul. ce spunea pe Trachelupu atunci, ca așa-l chema? Că va fi rău de țara noastră. Și el în simplitatea lui, ne îl întreba, zice a spus moșul că vă ia munca. Și dacă n-ai muncă, n-ai cu ce ține vacă, n-ai cu ce ține pasăre, n-ai cu ce ține porc, n-ai cu ce ține nimic. În simplitatea lui. S-a împlinit aceste vorbe? Au fost anestia ăștia anticriști, ani de suferință peste țara noastră? A intrase groaza în toată lumea și e, încă nu e terminată că atâta suferință cât s-a îndurat. Nu se repară așa ușor. S-a împlinit multe din cele ce a spus Dumnezeu și pe lucruri, a spus la lume. Vedenia aceea dumnezeiască, că făcuse acolo, o tribună de vreo 30 de metri, ca să vadă mii, mii de suflete care s-adunase în câmpia aia, să-l vadă și să-l audă când le vorbește. <coughs> și nu l-a văzut numai el pe Dumnezeu, pe trachelul. L-a văzut multă lume acolo, că se lăsa un nor alb, un oral deasupra lui când sta acolo ca un moș cu barbă albă și șoptea îi spunea auziți mă ce zice moșul când vă lăsați de să dacă nu-i rău de voi și de asta vă spun că l-a văzut multă lume pe Dumnezeu, din mulțimea care era și s-au cutremurat, nu numai el dar ce vreau să vă spun. A venit odată Dumnezeu, moș lui zicea el că el așa zicea în simplitatea lui, și i-a arătat o stea. O stea în patru colțuri. Ca un pătrat așa. Și a spus că dacă lumea nu se întoarce să vină la credință, să se lase de red, Va da drumul la steaua aceea și va lua foc pământul. Lumea de atunci era fotografiată pe toate ziarele. Steaua și strigau ziariștii minunile care le erau acolo. Ce scria pe colțurile stelei acelea? Într-un col scria vânt, în alt col scria ploaie. În alcool scria cărbune, și în alcool scria foc. Ce însemnau aceste cuvinte? Ceea ce urma să fie. Și aceste trei au venit. Au venit și mai sunt puțin și trebuie să vină a patrulea. Vântul era să vină cu vântul cel turbat. Propaganda neregiuită care trebuia să vină în lume să învețe lumea să se depărteze de Dumnezeu, de credință. Ploaia însemna, cum știm cu toții, că după vânt vine ploaie. Vântul a semănat neghin, a semănat rând, a semănat necredința, ateismul, să nu mai creadă lumea în Dumnezeu. A venit ploaia. Ploaia a făcut să crească. Ce să crească? Răutățile care s-a asemănat. După ploaie a venit cărbune. Ce înseamnă cărbune? Cărbune, radiațiile acestea care au fost... Ați auzit cu toții și știți, și toți e fișcați. Toți de aici a evolțit cancerul și fel de fel de boli astea nevindecabile de la radiații, inundații, de putreure, că ne-a zguduit și ne-a dat cu capul de toți pereții, ca să nu zică cineva că n-a simțit. Și acestea trei au venit. Au venit și acum urmează potopul de foc cum va da Dumnezeu și cum va face auzirea al patrulea cuvânt? pocă. Să fim înțeleți că îl în noi o comoară mare, sufletul care e nemuritor. Sufletul acesta după el alergă diavolul, păi el vrea să-l câștige. Să fim înțeleți, ca fecioare cele înțelegte și să ne pregătim. Poate este o strigare, o chemare în satul dumneavoastră, venirea mea aici și n-aș vrea să fie o mărturie, aș vrea să fie o mântu de mântuire. Venirea mea să fie de mântuire la toată lumea, măcar care e aici. Multă lume n-a crezut și nu crede, nici astăzi. S-au găsit învățați care au luat în râs, care au scris cărți, care l-au bat șocorit ca și pe noi, pe petrate, pe cioban. L-au pus să facă multe, așa, la multe din astea ca să, să facă lumea să se zmintească știți că a fost adevărat, eu am fost acolo cum vă spusei și am văzut și eu cu ochii mei una de minuni. Cu ochii mei am văzut cum a venit o familie cu fata lor de vreo 17 ani, oarbă, și am fost împreună, ne-a luat pe vreo câțiva care am fost mai aproape la cruce unde i s-a arătat acolo la buturugă, și-a și s-a și -a rugat, a luat un busuioc și a stropit-o cu aiazmă și a spus, Uită-te la mine! Și a treia oară când i-a zis așa, a văzut fata lumina zilei. Ne-a mirat și ce bucurie mare era pe părinți și pe ea că s-a dus pe de ei la căluță și slăbea pe Dumnezeu de bătărie s-a vindecat. Și sunt cărți întregi scrise cu minunile de la Magravit care s-au scris pentru ca să le slujească de mărturie. Amin. Vedeți dumneavoastră că și Evanghelia se propovăduiește spre mărturie vine lumea la biserică. Unde mai vine? Pe la țară mai mult. Și pe la oraș unde a găsit și hrană mai bună dar nu e de ajuns numai să venim la biserică și am plecat și pe urmă să ne luăm de de toate relele să știți că Dumnezeu cere de la noi să ne curățim sufletul de păcate nu să sperie deavărul că pui o lumânare că te duci și te spovedești chiar nu să sperie de nimic ce faci, decât numai dacă te hotărăști să nu mai faci păcatele lui. De asta să sperie diavolul. acela care pune, pune punct, zice până azi, gata, am terminat cu păcatul. Nu mai vreau să stau necununată, nu mai vreau să stau supărată pe vecini și pe nu știu cine, nu mai vreau să-i fac rău la cineva, nu mai vreau să descând, nu mai vreau să joc, nu mai vreau să desfrânez, nu mai vreau să fac rele. De asta să teme, de Dacă pui, bun, tragi linie și zici, până aici, de aceea vă îndemn și vă spun să fim înțeleși. dar și până aici, dacă am pus acum, avem nevoie de spălare. Să spălăm trecutul, haina sufletului, haina botezului cea murdărită, murdară, ruptă, cârpită, petecită, împuțită. Așa e toate, dacă ni s-ar deschide ochiul sufletului, să ne vedem toți, fiecare unul la altul, haina aceasta sufletului. Ne-am mirat, ne-am îngrozit de goi și de petecoși și de murdar și de picăroși suntem. Ei, iubiți creștini, că știți că aina aceasta nu se repară, nu se spală orice. Trebuie pocăință. Pocăința aceasta se face prin frecare. Ați văzut dumneavoastră că toți știți lucrul ăsta, o, o rufă. Trebuie să o bine ca să iasă murdăria pe murdare. Precarea aceasta la haina sufletului, a botezului, să face prin pocăință, să spară rău. Să plâng și să spară rău. Să zic, cum am putut eu să fac așa ceva? Cum am putut eu să stau nepununat atâția ani despre sprânat? Cum am putut eu să-mi fac voia diavolului chiar așa, să-mi rup haina suflet. Trebuie frecat cu lacrimi spălare, cu pocăință. Pocăința aceasta în aceste cuvinte constă în aceste lucruri. Adică mergi, ți-ai luat întâi hotărârea, m-am gândit și te spovedești. Ai scos afară nămorul rău, l-ai dat afară cum a văzut un Sfânt Părinte pe altcineva că să-ți povedea niște șerpi, ai scos afară, ai scos afară nămorul, toată zoia care e rău de pe haină, plângi pe roagă-te cu căință, Diferește-te ca să nu mai radauci. <coughs> să nu mai greșești în aceste păcate mari, Ce de mari, grele. Păcate de mari. Una este a face cu voi și a face păcate grele de moarte și alta este a face o greșeală. Dân obișnuință ca să scăp acum, așa zis, o vorbă de proastă. Mai așa. Luptă-te să nu mai dai răului, să nu mai dai pe cineva deavolului, nu mai zice nebună, nu mai zice proastă, nu mai zice cu boala, cu naiba, că tot ai. Luptați-vă și dumneavoastră că fiecare dintre noi trebuie să dăm socoteala de ce facem noi fiecare, cum ne-o noi, ce vom freca așa, vom fi de curaj și de plăcuți înaintea Domnului. Și când o veni trâmbița judecății Domnul Hristos, va trâmbița Sfinții Arhanghel și vom învia cu toții, Pa să fie atunci pentru noi nu ne mai sperie focul, oricare foc ar fi, nu ne va mai speria nimic, nici focul, nici treburi, O să ce tot blocul pe tine, toate lespele alea, toate grămada aia de, de piatră să, să, să fie de dăsubtul lor. Pe suflet nu-l ține nimic la cel credincios și la cel necredincios. Va sări de acolo din trup și se va duce ca Domnul prin ușile încuiate. trupul cu sufletul se va schimba la ziua judecății, se va face una, se va îndumnezei și trupul. Doamne Dumnezeu nostru, caută cu milostivire, Doamne, la poporul acesta care s-a adunat aici și dăruiește-le lor pace sufletelor. Iertare păcatele, pe cei bolnavi tămăduiești, pe cei ce sunt nedreptățiți, supărați, necăjiți. Ajută-le, -ne, fă-le depărtează răul de la casele lor și pe duhurile cele necurate care îi necăjează. Dă-le pacea ta cea sfântă, Sfinte Tată Dumnezeu ca să poți privi mai bine spre noi, ca să poți să ne dai pacea ta cea sfântă și liniștea sufletească, ca să fii mai tăi pe vecii vecilor. Amin!